і вкладали туди телячі шкури. Був на передмісті один дідусь, Андрон. Колись замолоду ходив він у Київ, бачив, як там у монастирях робили пергамент. Від діда Андрона і пішли пергаментярі Волинські. Данила їх заохочував, наказував, щоб їх до війська не брали. З княжих земель для них привозили зерно, Монастирськими кіньми з лісу дрова для них возили, а пергаментярі старалися. Рівними листами вирізували вони пергамент, вирівнювали. Знали, поскаржаться чинці-списателі, то князь не подарує. До Данила старший монах приходив і докладно оповідав, як працюють списателі. Скільки книг написали, чи хороший пергамент. У монастирі вже лежало чимало книг у нарочито відведеній світлиці. Приїздили із Синевіцького монастиря, із Видубецького під Києвом за богослужебними книгами, бо слава про Данила пройшла далеко, що він до письма старанний, наслідує заповіт книголюба Ярослава Мудрого, що вміє розмовляти й читати і німецькою мовою, і угорською, і польською, Килитовською і з половцями може порозумітися, латинську і грецьку мови ще змалку вивчив в Угорщині. А цю славу створював єпископ Кирило. До нього з монастирів чинці приїздили, і він розмовляв з ними, навчав їх, щоб не тільки ці книги читали, а й у себе переписували та щоб літопис робили, усе записували, що діється і в городах, і в монастирях. Данило наказував не тільки церковні книги, тріоді, служебні мінеї, требники переписувати, а й книги про життя близьке, знайоме. Списатель-мніг Борис доводив князеві, переписавши слово о палку Ігорів'я. Але найбільше Данило поважав, Мніха Онесифора, прибулого з Владимира Суздальської землі. Справдним що щодо писання книг був Онесифор. Не тільки переписувати вмів, а й нові літописи складав, старанно записував усе, що діяв навколо. Онесифою приїзд був чи не найбільшим подарунком для Данила після повернення Данилового брата Василька з подорожі до Владимира. З жінкою Оленою, яка була Суздальська родом, Василько їздив туди на весілля свого шуряка. Не один раз розмовляв він там з великим князем Юрієм Всеволодовичем. Ліси та степи широкі відділяють нас, мудро вів бесіду Юрій Всеволодович, та серце руського ніколи надвоє не переріжеш. Одновано, як і земля в нас єдина. Так і братові своєму Данилові скажи. Не приїхав я до Києва, коли на калку збиралися. Хай не гнівається. Не личить великому князеві до когось їхати. Та й не там сила наша виросте. А так мислю, що в цих краях, по цей бік Москви-ріки, будемо руську силу збирати. І ви там хоч далеко від нас. А одна мати... Руська земля нас породила. Бережіть її, і ви, діло, велике робите. Людей просиш письменних. Не знаю, кого й віддати. Певно, в них поїде. Давно вже він про це говорив мені. Хочу глаголить усю руську землю побачити. Читав про неї в давніх літописах. Вдовольню. «Онисифорове бажання. Нагода для нього вельми приємна. Відчого, Василько, що щирими є слова Юрія Всеволодовича про Руську землю?» А ще нагадав Юрій про те, що не один і не два рази зверталися галичани до Володимира Суздальського, щоб умільців-ремісників їм дали, що багато суздальців назавжди залишилися в Галичині. Про в собор пригадав, і ще більше зацікавила Василька та Будова. Весь собор Владимирський обійшов Василько, а коли повернувся додому, так само у кожному кутку Галицького собору побував, і впевнився, що справді таки будували собору Галичі за малюнками Владимирського будівничого. По величині такий же Галицький собор, як Владимирський, і виглядом зовнішнім, як близнюк. Ніби перевезений з Владимира. Василько передав братові слова Юрія Всеволодовича, І слова ті примусили Данила замислитися. Розмисливши, сказав він Василькові, Вірно рече князь Юрій, Про серце руське мудро сказав, Ніколи його навпіл не переріжеш. Нам, галичанам, до своїх тулитися слід як об братам молодшим. А молодшими, тому що не десь там посередині, а на краю руської землі сидимо. Не до нас підуть, а ми туди до серця хилитися маємо, бо звідти нам і поміч, і захист. За умірство в літописанні Данило поважав кмітливого ванесифора. Часто слухав його літописні записи, давав поради, що і як слід ліпше витлумачити, заново виправити, оповідав про події на Галиць-Коловинській землі. «Богослужебні книги, нехай інші списателі переписують», – говорив він Онисіфорові. «То справа не вельми тяжка, готова зробити, голови великої для цього не треба, а ти записуй про життя наше, складно в тебе виходить, красно». Та й інших привчай свою думку на пергамент викладати. Іо слухняно виконував наказ. Учив Мніха Бориса, як складати літопис. Робили вони це під Кириловим наглядом. Князю, звів розмову на любиму для Данила тему єпископ Кирило.